Артур Чарльз Кларк 2001 Космічна Одіссея Текст читає Сергій Оробчук Розділ сороковий Вихід Зоряна брама зачинилася. мить настільки коротко, що її навіть не можна виміряти, космос вивернувся навспак. Потім, як і протягом трьох мільйонів років до нього, Япет знову зостався сам. Над супутником плив лише порожній, але ще не занедбаний космічний корабель, що надсилав своїм творцям повідомлення від їхнього посланця, а на далекій планеті люди не могли ті повідомлення ні повірити, ні їх зрозуміти. Частина 6. Крізь зоряну браму. Розділ 41. Головна станція на шляху. Боомин не відчував руху, здавалося, він просто падає в ці неможливі зірки, що сяяли в темному осерді супутника Сатурна. Ні, він уже не там, де раніше, це астронавт відчував напевно. Тепер він шкодував, хоч було вже запізно, що не приділив достатньо уваги теоріям гіперпростору та міжпросторових проток. Для Девіда Боумена ці теорії за мить стали аксіомами. Можливо, моноліт на епеті був порожнистим. Можливо, його дах являв собою всього-навсього оптичну ілюзію або якусь діафрагму, яка розчинилася, щоб пропустити гостя. Але куди? Настільки Боуман міг довіряти своїм почуттям, йому здавалося, що він вертикально падає вниз до прямокутної прірви в кілька тисяч метрів заглибшки. Йому почало здаватися, що він рухається дедалі швидше, але відстань до дна залишається незмінною. Рухалися лише зірки, спершу дуже повільно. Минув якийсь час, поки він усвідомив, що вони буквально тікають із рами, яка їх тримала. Через певний час стало очевидно, що зіркове поле розширюється наче він мчить до нього на немислимі швидкості. Експансія відбувалася нелінійно. Зірки в центрі, здавалося, не рухались, на місці, що розташувалися збоку, де дедалі прискорювалися, доки не перетворилися на лінії світла, які з часом просто зникали з поля зору. Одначе завжди знаходились інші, що їх змінювали. Вони перетікали в центр із, напевно, невичерпного джерела Всесвіту. Бооман гадав, а що станеться, якщо зірка виникне просто перед ним, чи рух триватиме, поки він не впаде прямісенько в сонце. Але жодна зірка не підійшла доволі близько, навіть щоб візуально перетворитися на диск, вони лише вервечками пролітали за межами прямокутної рами просторового коридору. І досі дно не ставало ближчим. Було схоже на те, що зорі рухається разом із Боуменом, несучи його до невідомої мети. Або, можливо, він насправді не рухався, а космос рухався навколо нього. Тепер він збагнув, що не тільки простір залучено в те, що зараз відбувається. Годинник на невеликій інструментальній панелі космічної капсули також поводився дивно. Зазвичай цифри на екрані десятих секунд змінювалися надміру швидко, тому прочитати чи бодай помітити їх було майже неможливо. Тепер вони з'являлися і зникали через дискретні інтервали, так що він міг їх рахувати вголос, А самі секунди проминали нереально повільно, не мов час готувався і зовсім зупинитися. Зрештою, десяті секунди завмерли на позначці між 5 і 6. Але разом із тим Боумен міг думати і навіть спостерігати, як стіне довкола нього течуть зі швидкістю від нуля до мільйона швидкості світла. Чомусь це його ні дивувало, ні турбувало. Навпаки, астронавта огорнула відчуття спокою, чимось схоже на те, який він пережив, коли космічні медики випробували його галюциногенами. Світ навколо чудний і дивовижний, але боятися нічого. Він пройшов мільйони миль у пошуках таємниці, а зараз, здається, таємниця прийшла по нього сама. Прямокутник попереду став світліший. Сяйливі зоряні смуги зблякли у молочному небі, яке, що миті яскравішало. Здавалося, зараз космічна капсула прямує крізь скупчення хмар, що рівномірно освітлюється променями невидимого сонця. Космічна капсула випливала з тунелю. Дальній кінець прямокутника, що досі залишався в незмінному вигляді, не віддаляючись і не наближаючись. Тепер несподівано скорився законом перспективи. Він наближався і поступово розширювався перед астронавтом. У той самий час Боуман відчув, що рухається вгору, і на одну коротку мить подумав, що пролетів крізь Япет і вийшов з іншого боку. Але ще до того, як космічна капсула вилетіла з тунелю, Боуман усвідомив. Те місце, де він опинився, не має нічого спільного не лише з Япетом, а й з будь-яким світом у межах людського досвіду. Тут не було атмосфери тож Боуман міг чітко розгледіти всі деталі на неймовірно чистому і рівному обрії. Цей світ мав бути неймовірно великим, напевно, набагато більшим за Землю. Проте, незважаючи на надзвичайно великий масштаб цього світу, уся його видима поверхня була розтязкована візерунками явно штучного походження. Їхні розміри вимірювалися милями. Це скидалося на мозаїку, яку складав гігант, бавлячись із планетами, а в центрі тих квадратів, трикутників та багатокутників, Розташовувалися чорні гіганти, двійники тієї плити-прірви, з якої він щойно вийшов. Небо над ним мало вигляд навіть дивніший і водночас тривожніший, аніж невідома земля під ним. Там не сяяли зірки, ба не чорні в космос. Там сліпило очі сяйво молочного кольору, що підсилювало відчуття нескінченної відстані. Боумен згадав опис, який він колись чув про страхітливо-антарктичну білу імлу. Не наче всередині м'ячика від пінг-понгу. Такі слова влучно описували і це чудернацьке місце, але пояснення його природи мало бути зовсім інакшим. У цьому небі метеорологічні явища неможливі. Тут панував повний вакуум. Згодом, коли очі Боумена звикли до перламутрового сяйва, яке заповнювало небеса, він помітив інші подробиці. Небо не було, як він думав, доти абсолютно порожнім. Над головою розсипалися міріади маленьких пунктирних цяток які формували випадкові візерунки. Їх важко розгледіти, цятки являли собою згустки темряви, але раз помітивши їх, помилитися вже не можна. Вони щось нагадували Боуману, щось до болю знайоме, і водночас настільки божевільно неймовірне, що його мозок відмовлявся провести паралелі, аж поки логіка не перемогла інстинкт. Чорні дірки на білому небі – то зірки. Він іначе дивився на фотонегатив чумацького шляху. Господи, де ж я? Бомен запитав сам себе, але навіть коли це питання тільки формулювалося в його голові, він уже розумів, що ніколи не дізнається відповіді. Здавалося, космос вивернуто навспак. Таке місце не для людини. Хоч у капсулі підтримувалася комфортна температура, астронавт почав мимовільно тремтіти. Йому кортіло заплющити очі і хоч на мить відгородитися від білої несусвітності довкола. Але це стало б виявом боягуства, якого він не хотів собі дозволяти. Пошрамована поверхня планети повільно рухалася під капсулою без якихось реальних змін у декораціях. Боумен вирішив, що він перебував десь за 10 миль від поверхні і легко міг би розглядіти якісь вияви життя, якби вони раптом йому трапилися. А втім, увесь цей вивернутий світ був пустельним. Розум прийшов сюди, працював тут, але покинув цю землю. Раптом Боумен помітив пагорб, що височив над пласкою рівниною приблизно за 20 миль від нього. Циліндрична купа уламків могла бути тільки каркасом гігантського корабля. Вона розташовувалася надто далеко, тож Боумен не міг роздивитися деталі і зникла з поля зору за кілька секунд. Але він устиг розладіти металеві ребра, від яких відшарувалася обшивка, немов апельсинова кірка від м'якоті. Астронавт замислився над тим, скільки тисяч років тому, і які саме істоти літали між зірками на гіганті, що зараз лежить покинутий на пустельному звалищі. Цієї миті новий об'єкт, що з'явився над горизонтом, відвернув його думки від занедбаного космічного корабля. Спочатку цей об'єкт нагадував плаский диск, але, очевидно, тому що прямував просто на нього. Коли ця штука, наблизившись, пройшла під космічною капсулою, Боуман помітив, що вона нагадувала десятиметрове веретено. Хоч по всій довжині виднілися смуги, на них було важко сфокусувати погляд, бо об'єкт і далі вібрував чи радше обертався в дуже швидкому темпі. На обох кінцях воно звужувалося до точки, і не було помітно нічого схожого на реактивні двигуни. Людське око могло впізнати тут лише одну деталь колір. Якщо це справді матеріальний об'єкт, а не фантом, то його творці, очевидно, поділяли деякі людські вподобання, але й не людські обмеження. Веретено, либонь, було суціль зроблене з золота. Боуман повернув голову до системи заднього огляду, щоб подивитися, як ця річ рухатиметься далі. Вона повністю ігнорувала. Його капсулу, а тепер він помітив, як веретено, зникло в одному з тисячі гігантських чорних пазів. Боумен знову залишився сам під тим зловісним небом, і відчуття ізольованості й самоти охопило його душу. Згодом він помітив, що теж опускається до строкатої поверхні цього гігантського світу, а інша прямокутна прірва відкрила йому свої бездонні обійми. Порожнє небо зникло, годинник знову сповільнився. І ще раз космічна капсула почала падати повз чорні стіни, повз далекі візерунки зірок. Аж тепер Боумен переконався, що не повертається до Сонячної системи. Він раптом усвідомив, усе довкола могло виявитися лише ілюзію, але це напевно правда. Він побував на своєрідному пристрої космічної комутації, маршрутизаторі трафіку між зірок через неймовірні виміри простору і часу. Боумен щойно проминув велику центральну станцію галактики. Розділ 42. Чуже небо. Далеко попереду, у тьмяному світлі якогось прихованого джерела, знову стало видно стіни паза. А так темлєва раптово розвіялась, і капсула вже мчала вперед до неба, усіяного зірками. Боумен знову опинився в знайомому космосі, але єдиний погляд довкола довів, що він зараз перебуває за кілька світлових століть від землі. Він навіть не намагався відшукати знайомі людям від початку часів сузір'я. Можливо, жодних зірок навколо нього люди ще не бачили неозброєним оком. Більшість зірок зосередилися в осяйному поясі, покраяному темними смугами космічного пилу це чуматкий шлях, але в десятки разів яскравіший, аніж ми звикли його бачити. Бо мене стало цікаво, чи це взагалі наша галактика. Можливо, і вона. Але якщо дивитися на неї з точки, набагато ближчої до густо населеної зірками зсередини. Астронавт сподівався, що так і є, адже він не надто далеко від домівки. Та потім Боумен збагнув, наскільки ці думки безглузді й наївні. Зараз його занесло так далеко від Сонячної системи, що обмаль важить у своїй галактиці він чи в якісь із найбільш віддалених. Боумен обертався назад, щоб глянути на те місце, з якого щойно вийшла космічна капсула, і знову уже вкотре здивувався. Там не було гігантського багатогранного світу, жодного двійника Япета. Там з'яйло ніщо. Чорнільна тінь проти зірок, як двері темної кімнати, прочинені ще темнішу ніч. Поки він спостерігав, ті двері зачинялися. Вони не крилися від нього. Чорнота повільно заповнювалася зірками, немово космосі зашивали дірку. Потім Боумен залишився сам у чужому небі. Космічна капсула повільно розверталась, і коли вона нарешті розвернулася, то в поле зору потрапили нові дива. Спершу Боумен побачив ідеально сферичний різ зірок, який згущувався ближче до центру, перетворюючись на суцільне сяйво. Його зовнішні краї були розмиті, розріджені ореолами сонць, які непомітно переходили в тло дальших зірок. Це дивовижне видовище, наскільки пригадував Боумен, називалося зірковим кластером. Він споглядав щось, чого ніколи раніше не бачили людські очі. Хіба що, як прямо в телескопі. Астронавт не пам'ятав, якою є вісти до найближчого відомого кластера. напевно, жодного з них не було в радіусі тисячі світлових років від Сонячної системи. Космічна капсула й далі повільно оберталася, розкриваючи перед глядачем у капсулі ще більш дивовижне видовище. Величезне червоне сонце, яке вже зараз було значно більшим за місяць, якщо споглядати його із Землі. Боуман міг дивитися прямо на це сонце без жодного дискомфорту. Наскільки він міг виснувати з його зовнішнього вигляду, воно не гарячіше, ніж жаристе вугілля. Туди там, по тьмяно червоних берегах, пливли яскраво жовті ріки, схожі на сонячні амазонки. Вони текли тисячі кілометрів перед тим, як улитися в пустелі цього холодного, майже згаслого сонця. Згаслого? Ні, це хибне уявлення, породжене людським досвідом, емоціями, які викликає захід сонця і догорання розжеврілих вуглинок. Ця зірка залишила в минулому екстравагантні витівки юності, коли вона протягом кількох мільйонів років вибухала фіолетовими, блакитними і зеленими кольорами спектра. Зараз вона вступала в період урівноваженої зрілості, що за людськими мірками триватиме надзвичайно довго, пройдений нею шлях не забрав і однієї тисячної з того, що ще чекає на зорю попереду. Ця історія лише починалася. Капсула перестала обертатися, а гігантське червоне сонце тепер лежало. Прямо попереду. Не помічаючи жодних ознак руху, Бомен так і чомусь був певний. Капсулу контролює сила, що привела його Сатурна. Уся наука і інженерія Землі здавалися безнадійно примітивними супроти пристроїв, які тепер несли людську істоту до невідомої долі. Боумен роздивлявся небо попереду, намагаючись угадати мету, до якої він прямував. Можливо, якусь планету, що оберталася навколо цього величезного сонця. Проте він ніде не помітив жодного диска виняткової яскравості. Якщо існували планети, що обертаються довкола червоного сонця, то їх важко відрізнити від зоряного тла. Потім астронавт помітив, що здивно відбувається з самим краєчком малинового сонячного диска. Там вибухнуло біле світло, яке швидко зникло в сяйві. Боман подумав, чи це він бачить у те з раптових виверження спалахів, що час від часу відбувається на більшості зірок. Світло ставало яскравішим та блакитнішим. Воно почало поширюватися з краю сонця, чиї криваво-червоні відтінки швидко зблідли порівняно з цим яскравим спалахом. Боому не спало на думку, що таке видовище можна порівняти зі сходом сонця на сонці. І він навіть усміхнувся абсурдності цієї вигадки. Утім, так і було насправді. Над полум'яним обрієм піднялося щось не більше за далеку зірку, але настільки яскравий, що дивитися просто на нього було неможливо. Синьобіла Сяйлива цятка рухалася поверхнею Великого Сонця з неймовірною швидкістю, немов електрична дуга. Вона мала підійти дуже близько до своєї гігантської компаньонки, бо безпосередньо між ними під дією сили тяжіння здіймався стов полум'я за вишки тисячі миль. Це мало такий вигляд, немов хвиля вогню бігла по екватору гіганта в марній гонитві за своїм приводом у небі. Цятка концентрованого світла мала бути білим карликом. Однією з тих дивних і потужних маленьких зірок, не більших за Землю в діаметрі, маса яких, однак, перевищувала масу нашої планети в мільйони разів. Такі різнокалібрні зіркові пари не були рідкістю в усесвіті. Але Боуман ніколи навіть не мріяв одного дня побачити таку пару на власні очі. Білий карлик облетів майже половину диска свого компаньйона. Він, очевидно, повністю проходив орбіту червоного гіганта за хвилину. Коли Боумен нарешті переконався що його космічна капсула також рухається. Прямо перед ним одна зірок Худко почала яскравішати і дрейфувати на тлі космосу. Це було маленьке, достатньо близьке до космічної капсули тіло, можливо, саме той світ, до якого він подорожував. Боумен мчав до цього об'єкта з неочікуваною швидкістю, але зрештою астронавт побачив, що це і не світ зовсім. Це блискуча павутина або рішітка в сотні миль завдовжки. Вона виросла ні звідки і заполонила небо. На поверхні цього дива були розкидані структури за розміром, як зимні міста, але то, очевидно, були машини. Навколо багатьох із них рівними рядами і шеренгами вишикувалися менші об'єкти, боумен проминув кілька таких груп, поки збагнув що пролітає повз гігантську орбітальну парковку космічних кораблів. Через те, що тут не було знайомих об'єктів, за якими людина могла б судити про осяжні сцени, що пропливала внизу. Астронат практично не міг визначити розмір цих транспортних суден. Але, напевно, вони були гігантські, деякі сягали миль у довжину. Ці космічні кораблі мали також різну форму. Сфери, ограновані кристали, загострені олівці, кругляки, диски. Мабуть, тут колись торгували космічними кораблями. Колись. Мільйони років тому. Бомен зараз не бачив жодних слідів активності. Цей космодром був мертвий як місяць. Він здогадався про це не лише через брак руху, а й завдяки таким неомильним ознакам як величезні дірки в металевому павутині, що їх, очевидно, залишили астероїди віки тому. Це більше не парковка. Це купа космічного брухту. Боумен розминувся з її будівниками на тисячоліття. Усвідомлення цього переповнило серце самотньої людини в космосі гіркотою. Хоч Боумен не знав, чого очікувати від інопланетян, він таки сподівався зустріти серед зірок якийсь живий розум. Тепер, здавалося, уже надто пізно. Його капсулу впіймав давній, Безвідмовний механізм, який ще працює, тим часом, як його творці вже давно зникли. Цей механізм захопив його, проніс через усю галактику і кинув, як і кількох інших, у цьому Сарагасовому небі. Він приречений умерти, коли вичерпається повітря та інші життєво необхідні ресурси. Ну що ж, безпідставної і зухвало, сподіватися на більше. Йому довелося побачити дива, заради яких багато людей пожертвували б життям. Боумен згадав про своїх колег, які загинули на півдорозі до своєї мети. Він справді не має причин жалітися. Потім він помітив, що занедбаний космодром пролетів повз нього на шаленій швидкості. Бо Боуманіуком не змигнув, аж капсула вже опинилася на його околицях, а астронавт ще побачив його рваний край, який уже частково заступили зірки. Його доля не тут, але далеко попереду, у величезному багряному сонці, до якого, без сумніву, прямувала космічна капсула.